חטאתי עודיעך, ועווני לא כיסיתי. אמרתי, אודה עלי פשעי לאדוני, ועתה נשאת עוון חטאתי סלה. על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא. רק לשטף מים רבים, אליו לא יגיעו. עתה סייתר לי, מצהר תצרני, רוני פלט תסובבני סלה. השכילך ועורך בדרך זו תלך, יעצה עליך עיני. אל תהיו כסוס כפרד אין הבין, במתג ורסן אדיו לבלום, בל קרוב אליך. רבים מכאובים לרשע, והבוטח בה' חסד יסובבנו. שמחו בה' וגילו צדיקים, והרנינו כל ישרי לב.